a oh.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 Dëshmoj se nuk me nitanë të adhruat me të drejt asë kush pas Allahut, si kur që dëshmoj se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem është rab dhe i dërguar i ti. Atët të cilin e udhëzën Allahu i madhruar nuk ka kush e për udhë, ndërsa atë të cilin Allahu e ka lejthitur nuk ka kush e udhëzën. Dëshmoj se fjala ma e mirë është fjala Allahut azzogjel, dhe udhëzimi me i drejt dhe me i sigurët, është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër të nderuar, Allahu jallaluhu në vazdimsi zbret mëshirë mbi rrëtet. Dhe qëllimi i kësaj mëshire është që njerëzit të përfitojnë namas të mëdha nga shpërbimi i Allahut azza wa jall. Andaj Allahu i madhnuar është ai i cili ka krijuar çdo gjë dhe është ai i cili Melen e tij lviz çdo gjë dhe është ai i cili melen e tij mbetet gjallë çdo gjë dhe është ai i cili melen e tij largohet nga kjo botë ai që Allahu Jelle Wala ka urdhuar për këtë. Duke pas parashysh Se Allahu është ai cili ka kryuar Gjithashtu Allahu është ai cili përzir Dhe mrena kresëve të ti Dhe në kuadët të kresëve të ti Allahu Gjellewala bënë që Disa kresa Të jenë më të vlefshme Se disa tjera Disa kresa të jenë më të dashë Të kë Allahu Gjellewala Se disa tjera Andaj Në kuran O rabbu ke Ja khlu ku ma jeshe ja u e ja khtar dhe Zotit ëtë është ai cili kryan qëfar të dënë ai dhe ai përzir nga këtu kryesa nga këtu kryesa Kush do të jetë më i vlefshëm e kush do të jetë më pak i vlefshëm? Andaj kush e ka përzgjedh që vendi i vetëm në Ruzulin Toksor, ku bëhet Haxhi dhe Tawafet të jetë çabia, Allahu جل وعلا. Allah. Kush e ka përzgjedh Qarafatet të jetë në Mekë, Allahu عز وجل. Kush e ka mbivlerësuar Ramazanin ndërmujve të tjerë, Allahu عز وجل. Andaj Allahu tebaraka we teala krian dhe përzgjedh duke u mundsuar robvet e tij që duke shfrytzuar këtë përzgjedhje, këtu A ta të fitojnë, a ta të furnizohen, a ta të ngriten, a ta afron të afronë të ka Allahu Gjelle Gjelalhu. Një nga muaj të mdhej që Allahu të barak e o tali ka përzirë dhe i dënë shumë, është muaj që jemi në prak të ti, muaj i dhulhigjes, një muaj i madhë, një muaj i shendë, një muaj me plët adhurime, një muaj me plët vlera, një muaj me plët mundësi që na të fitojnë nga mdhej meshira dhe begatia Allahu xhelalu ala qe ka der dhe der në këtë muaj. Andaj vëllezër të nderuar, na që këtë vit nuk pa të mundësi të gëzoim sytnë pa po çabën, na që këtë vit nuk pa të mundësi të gëzoim këmbët tona që i dukes të lodhemi dukej në atë vend, na që nuk pa të mundësi dhe nder të ta lodhim trupin ton në adhurimin Allah në e Allahu xhelalu ala në advent, na nuk kena mbet në pa korrja. Nuk i kanë marr haxhilerët këtej të mirët të këtij muaji. Në ka dhonë Allah u gjellewa në dhe ne më mundësi Që edhe na të fitojmë Andaj në qovë se nuk kemi mundësi Të përfitojmë nga shetënje e vendit Nga shetënje e vendit në me e këtë jemi Kemi mundësi të madhe të përfitojmë nga shetënje e kohës Nga se në këtë kohës se ka priu dhe Se ka lërgu Allah u askend Që dëshën të fitan Andaj Muaj i dhul higje Filam Si basë takrimet me 16 tetor por ka mundsi varet nga shpallja e ditës së Arafatit ndoshta ka mundsi të ndryshon kështu sado qoft 15-16 jemi shumë afër 10 ditë e Dhul Hijja duke filluar nga 15 apo 16 deri do dhe të thot ditën e Bayramit dhe ditët e Tashrikut ditë 3 ditë pas Bayramit janë ditët më dashura te Allahu subhanehu ve te gali dëgjoni çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot Se këto ditë nuk ka ditë që Allahu i gëzohet adhurimit të robëshm të këtodet. Prandaj Allahu i gëzohet çdo namazi që ti e bën çdo ditë. Allahu i gëzohet çdo dhëkri që ti e bën çdo ditë. Allahu i gëzohet çdo pune të mirë që e banë dit. Mirë pa, ti e bën çdo ditë. Mir po. Gëzimi i tij, knaqësia e tij, shpërblimi i ti tij këtodet do të të kalon në mos të madhe gëzimin, knaqësinë, shpërblimin që fitohet ditët e tjera. Prandaj A jemi të gatë qëmë të futemi në këtë dhe ditësh Të pregaditur Që të garojmë Me burat e mirë Në qovë se s'ke shku në qabe Apo Allah u në gëzoh vit në arshën me shku në qabe Në qovë se s'ke me potë Në dhe si djetë me buhaqë Allah u në gëzoh vit në arshën me buhaqë Në shëndetet mira S'të ka la lau pat mira E bu musti me lëkha valani Ka qenë një nga djetarë të mdhej Ka qenë një nga Adhruis të md Falëj ta natën, dirësoj fruëshin komët Falëj na file, na mazënate Dikur shtrihen nga lodhja dhe i thënë të komët me dhveta Ngritë të një Ngritë të një e vazhdojnë adhurimin Pse, a mësë mënduan asë hapt Se mazë vetës kanë nëmburra Kami u kalzuë dhe natëjnë se kena me garu bashme tate dhe e gjenitit A i din që së komën si me u kalua asë hapë dhe Apo, po s'pa ku me tëntu me garu Andaj të teme edhe ne kështu Në qovësa Allah nuk në ka mundësu të shkojmi në qabe Apo, dgarojmë në me haqji Në një batë dhe tjera Nësë këna mundësi me bërë të avaf Po a këna mundësi me fanë namaz në file A këna mundësi me fanë namazin me gjemat A këna mundësi me agjeru A këna mundësi me lezu Koran? A këna mundësi me bodhë dheker Allahu në gjëllewala Ka cilëmi të këbir me kënu Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilaha illallah, Allahu Ekber Tëmë të, të këbir, La ilaha illallah Subhane Allah, a ki mundësi këto me i thonë? Ki mundësi? Kërsh në pëngon që themi e shëta këfirullah ka cilëmi Themi Allahu me salli ala Muhammed ka cilëmi Këtë mundësi Allah në e ka dhenë Andaj duhet që të shuizujmë dhe të garojmë zbashku me gjithë që na të marim dhe që kanë këtë muaj që Allahu shpërndon nga hedijet e më dha. Prandaj, djetarët islam, kur kanë folë për dhe dish në dhullhegjës dhe dhe ndëruar, sa për ta parafru vlerën e kësaj dite, nga se fatë këtës ishtë shumë nga njerës nuk e din fadiletin, vlerën e malët e këtë në ditëve. A edini gjëmatin dhe ruar dirin cilën e mas ka arrit vlerë e këtë në ditëve? djetarët i kanë barazu me dhe ditështë në fundit muaj të Ramazan bile nuk janë të një fjale ulemaja sa jenë më të mira dhe ditështë i fund të Ramazanit, a dhe ditështë i pari dhullë heqës, që ka para që farë ditëve je e ka nërë dhe do ulemaj dhe djetarë kanë bashku me së dy mendimeve, kanë thonë netët e dhe ditët më ramët të Ramazanit jenë më të mira, se netët edh 10 ditët e Dhulhijshit, pse? Nga se në 10 netët e Ramazanit është nata e Kadrit, a jia e bën më kon ato më të mira. Ndërsa 10 ditët e Dhulhijshit dita, dit kur është, janë më të mira se 10 ditët e mërrëta të, të Ramazanit. Pse? Nga se në këtë 10 ditë është Arafati. Prandaj ditën dhe ditën e pas të Dhulhijshit e bën me vlerë më madhe Arafati, ndërsa 10 ditësh në Ramazan e bën me vlerë nata e Kadrit. Prandaj Ne çuhet kamit xheg se skemojt me kon adhrusi miri Allah xhellewala dhe diç në Ramazan. Një koni laf, të kon i lath, ka qelur në punë, jë smu diçka, kë pa sef Kur'an më shumë me lezu, kë pa sef më shumë namaz me fal, kë pa sef prak më mirë në xhinim me kon, të ka ikaj, ja, ajo e shkumo. Ramazani që shku skletaj mo. Apo shfira rahmetin Allah tazzal. Ti bjen dhë dhë tira ope, veç ai ai që e mon fjalën, veç ai që ai mon birsin, ti bjen zot jo pët mundsit me fituar. Nde Allahu na i sjellto 10 dit gëzim dhe përgëzim dhe knacipën eve ç'i do mangsi ç'na ka ikë në 10 ditë në fundit ta gëzojmë kët ditë. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam kush e agjeron ditën e Arafatit. Veç një ditë me gjinuh për ditën do të hyjë. Ata ç'në Arafat ata sjinjerojnë, ata kanë pun tëra. Na sjell në Arafat, në sledën e pluhën e Arafatit, as ndva për aty vënë na imflat këtu. Na agjerojmë Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e agjyron ditën e Arafatit, i falen gjunohat e viteve kaluara dhe viteve tashm. Dy vjet gjunohat falën. Në ditë kush ngjiron? Tash, a jemi duke kuptuar për ball çfarë ditëve jemi? Për, për ball çfarë vlere jemi? Për të përgatituremi, të përgatitemi na ka mbetur edhe 4-5 ditë. Maksimumi që të filojmë Mështë në nëndzen dhe ditë që të ubogatin Sa të shkaj hajri shala Ditë e ditë nuk janë shumë Dhe ditë janë Për dhe ditë mundisht me fitu gjenetin Me në nënqru me zotin dhe mund fund Je i gzumë të ka lau gje lewala Ta njeta të shkëm pas taj në adhurim Andë e lësë Allah në madnuar Që në gëzan Me shfryzimin e këti dhe ditë shi, Në i badet e në pun të mira Të mundohem maksimalisht në këtë dhe ditë spaku, të largohemi nga dhe pun të liga, të largohemi nga dhe fjalli të mira, të largohemi, të miremi maksimalisht me vetën tonë, në pun të tona, në përmësimin e raporteve tona me Allah në gjëllewala, që të nagëzën Allahu gjëllewala, e që ditë në rafatët, kërë thotë Allahu gjëllewala, i thotë me lajkeve, apo ishëni këta në rafatë, kredrija u kon falë, në rafatë. Ulemuar ka thon edhe ata që bëjn ibadet ditën e Rafat diku tjetër, të të prfshihen këtë falë. Pse as sa Allahu falë për tona, sunia harqit falën kushdo që shkon në Rafat, le dalën milionat në Rafat, ka falë ajo për tërë. Ka Allahu falë sa dush, veç ai që e kërkon. Veç ai që e limp, ka Allahu shpërim sa dush. Andaj të mundohemi që të përpytem nga kushlim sa dosh që të kemi mundsi. Në sallat ndaj falmë katët tona, andaj kërkoni dhe faleni nga Allahu xhalla wala nga sa Allahu xhalla wala është falës dhe është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalussalati wa temmut teslim Ala khayri khalkillahi ajma'in Nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi Wa mëntabihon bi ihsan ila jomiddin Allah unë më dhe losë që të gjitha Ditët e tona në këtë dunia Allah unë të bënd ditë mira Ditë gëzimit, ditë adhurimit Ditë të pajtimit me Allah unë gjallahu ala Dhe ditë të lidhjeve tona ndërmet vete E <të> lësallat në gjellë u ala që të ne ashtonë dashurin me zveti dhe për hiqë të kësaj dashurije Allahu të nga dhënë dhe gjinat në i falë Ka thonë Muhammedi sallallahu a.sallam Se sa Allahu kup pas kohë dërgon freski dërgon fllade pa robtevet andaj kush ka pejuve mundsi ti del përballë ti flladën e ti del një fllad i madh që na vjen pij Allah xhelaluha në 10 ditë e dhë ulhejës dhe li përpara vëdi këtë fllad të sa të mundi mos largoni për këtë fllad mos lëreni që asnjë asnjë puhiz asnjë fllad më i vogël që vjen nga Allah xhelaluha e që mos na prek trupin ton nëse kush prek flladin e Allahut jashtë goren kush prek flladin e Allahut jashtë C'noshët ajë vënç që ne as nuk më imagjinojmë. Edhe Llallahu xhëlal wala që musliman këtë on të bëhet, kudo që ajë nga uri apo hiken, Allahu xhëlal wala barcit e tyre i ngupt. Edhe kudo që ka musliman të smur, e Llallahu xhëlal wala që Allahu më shërua. Kudo që ka plagë të loth, Allahu xhëlal wala më forcu. Kudo që ka trit habitën mësë dënjeje, Allahu në islam me ullëzu. E lësë Allah në madnuar që kudo që një të pikë gjako e muslimonit derdhët, Allahu a gjak me erujtë. E lësë Allah në madnuar që qështë në ka bashku në këtë vend, më në bashku edhe në gjennetin e ti, dhe dërgani salavat mi pegamerin salavat, nga se dite e gjuma është dite e dërgjimit të salavatëve. Dite e dërgjimit të salavatëve, shpështimit të salavatëve mi, محمد صلى الله عليه وسلم غاسنده كسطو نكا ورنو الله جل وعلا نكران كوثات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما